14. Alex hangjára ébredek. Csak képzelődsz, mondja nekem. Ugye nem gondolod, hogy mindez valóság? Az egészet csak képzeled. Alattam csuromvíz a gyűrött takaró, kiráza hideg. Valami hozzáér a lábamhoz, valami meleg, és amikor odaforgulok, tiriszt látom, amint hozzám bújik. Kinyújtom egyik karom, és a hasa alatt megragadva közelebb húzom magamhoz. A mellemhez szorítom, egy ujjamat beledugom a nyakörve alá, és megvakargatom. Ásít egyet, majd hosszasan, álomítasan néz rám. A smilla macskája. Talán pont arra gondol, amire én, hogy igazából nem mi ketten tartozunk össze. De most itt vagyunk, egymásra utalva. Szinte észre sem veszem, hogy a másik kezemet közben akaratlanul is a saját nyakamhoz emelem. A sötét foltot tapogatom, tudom, hogy valahol ott kell lennie. Aztán tovább vándorolnak az ujjaim fel az államhoz. A bőrömön még mindig tisztán érzem a késhegyét, mely az állkapcsom alatt érzékeny ponthoz tapadt. Magam előtt még mindig látom a kecskeszakállas fiatal férfit, látom a közönös tekintetét, hallom a fenyegető hangját. Gyorsan pislogok párat, hogy eltűnjön a kép, majd ismét tiriszre irányítom a figyelmem, párszor megsimogatom a bundáját, míg fekete-fehér teste elégedetten szétterül a melkasomon. Hosszan nyávog. Nekünk most össze kell tartanunk, mintha ezt mondaná, de valamiért nem tűnik megnyugtatónak. Valami miatt kényelmetlenül érzem magam tőle. Félretolom a macskát, és kissé nehézkesen felülök. Halványan elfintorodom, amikor megérzem a gyomorégést. Egy újabb tünet az orvos szerint. Kilenc hetet mondott. Azóta eltelt még két hét, és a változások már is érezhetőek. Rossz közérzet, hányás, étvágytalanság, csipő fájdalom. És persze a fáradtság. Ez a fáradtság, mely teljesen eluralkodott rajtam. Óvatosan a hasam növekvő domborulatára helyezem a kezem. Aztán megint megpróbálkozom a gondolattal, mely már annyiszor foglalkoztatott, amióta a klinikán megtudtam a hírt. De a döntésem végleges volt. Élet vagy halál? Ez a kérdés. Most már egyértelmű a válasz. Akarom ezt a gyereket. Mindennek ellenére. Ki az apa? Anya visszhangzó szavai éles késként hasítanak a zavaros gondolataimba. Hirtelen egészen éber vagyok. Bekapcsolom a mobilom, három új hangüzenetem érkezett. Hevesebben kezd verni a szívem, de, mint kiderül, hiába. Mind a három üzenet anyától jött. Ne haragudj, kicsikém, csak annyira meglepődtem, és... De megoldjuk valahogy. Hívd fel, mindent megbeszélünk. Vagy én menjek hozzád? Csak akkor mondd meg, hogy hol vagy. Drága Gréta, ne tedd ezt, nem bírom. Anya hangja megtörik. Csak nem sír. Miattam. Újra lejátszom az utolsó üzenetet, és az ajtó, mely éppen kezdett résnyére kinyílni, hangosan becsapódik. Nem bírom. A telefon végigcsúszik a padlón, amikor elhajítom. Már megint arról szól az egész, hogy anya hogy érzi magát, és hogy neki milyen igényei vannak, hogy ő mit bír és mit nem bír. Pont úgy, ahogy akkor apa után. Pont úgy, ahogy mindig. Felkelek. Egy ideig csak állok és a telefont bámulom. Tulajdonképpen ott is hagyhatnám a földön. Alex úgysem jelentkezik. Az én próbálkozásaim pedig egytől egyig eredménytelenek voltak. Összekapkodom a legfontosabb holmikat, és a vállamra kapom a táskám. Végül mégis letérdelek, felveszem a mobilom a padlóról, és belecsúsztatom a retikülömbe. Ahogy elmegyek a kisebb hálószoba előtt, az erőszakosan bevonza a tekintetemet. Lában magától vízbe. Leülök az ágy szélére, és elgémberedett kézzel végig simítom a lepedőt. Valamilyen mesebeli hercegnő van ráfestve. Smilla imádja a hercegnőket. Pont ahogy én is imádtam, amikor annyi idős voltam, mint most ő. Annyira hasonlítunk egymásra. Száraz szemekkel fúrom bele az arcom a párnába, beszívom a gyerek egyre halványuló illatát. Nem is számoltam be neked az örömteli hírről. Motyogom. Lesz egy kis testvéred. Belül mélyen a hasamban, nyugtalan bugyogó mozgásokat érzek. A magzat? Nem. Az nem lehet, még túl korai. Vagy hirtelen szégyen fog el. Egy felnőtt példaképet látok, aki megcsal és cserben hagy. Én lennék? Az anya, aki vépen most válok? Nem. Nem engedhetem, hogy eféle gondolataim legyenek. Hinnem kell abban, hogy minden jóra fordul. Mindaz, ami megtörtént. Mindaz, amire elhatároztam magam. Felállok és kimegyek Smilla szobájából. Az előszoba tükör előtt megállok, és a tükör képemet nézem. A szemfestékem elmaszatulódott, a sminkem egyenetlen, a hajam kócos. Úgy nézek ki, mint egy őrült. Gyorsan, hatékonyan feljavítom a sminkem, és kifésülöm a hajam. Aztán kisietek az ajtón, majd le a lépcsőn. Az autó csak a második próbálkozásra indul be, nem tudok másra gondolni, csak hogy elhagyjam ezt a helyet. Már hemben már semmi sincs, ami maradásra késztetne, Itt csak rettegés és zűrzavar akad. Óráról órára egyre jobban belegabajodok valamibe, amit nem értek, ami egyre ijesztőbbnek tűnik. Később, kellő távolságból már tisztán látom majd a történteket, meg fogom érteni, amit most nem értek, ami bolondá tesz és elkerüli a figyelmem. Az autó végig gördül a keskeny-múrva úton, elhalad a többi nyaraló előtt, melyek épp olyanok, mint amelyiket itt hagytam. Látszólag üresen, élettelenül sorakoznak az út két oldalán. Egyetlen egy autó sem parkol a környéken, egyetlen ember sincs sehol. Van valami természetellenes ebben az élethiányban, ebben a sivár, teljesen elhagyatott lakókörnyezetben, mintha nem is lenne valóságos. Émeítő érzés fog el, mintha fogjul estem volna a pokoltornácán. A kihaltság ellenére hirtelen úgy érzem, valaki figyel. Belenézek a visszapillantóba, attól tartva, hogy egy csapat fiatalt fogok látni, amint bő, rongyos ruhákban tornyosulnak a kocsi mögött de senki sincs ott, és amikor a zárokban kuksoló lányra, a késes férfire, meg a bandájára gondolok, már nem is tűnnek valóságosnak. Lényük elhalványul, szerte foszlik az üres semmiben, akár a kísértetek. Találkoztam egyáltalán velük? Igazából? Keményebben szorítom a kormányt, és erősebben nyomom a gázpedált. Mi történik velem? Kezdem elveszíteni azt a képességem, hogy különbséget tudjak tenni valóság és álom között? A józanész és az őrület között? Muszáj valahogy meggyőződnöm arról, hogy amit tapasztalok, az valóságos. Hogy nem csak képzelődöm, hogy nem én kezdek. Elharapom a mondatot, mielőtt még a gondolat végére érnék. Összeszorítom az állkapcsom és folytatom az utat. Valamit megpillantok magam előtt, a fák fölött. Vajon mi lehet az? Füst. Tisztán kivehető füstfájtlat látok, mely fokozatosan emelkedik az ég felé. Csak egy dolgot jelenthet. Útelágazáshoz érek, balra az autópálya felvezetőre jutok, jobbra pedig tovább a nyaralók és a kertek közé. hem egy másik részébe, oda odahonnan a füst száll fel. Ballábammal lenyomom a kuplungot, jobb kezemmel kettesbe váltok. Kinézek balra, és jobbra kanyarodom.